بسمي وإيماني الله الكون والزمان بإسمي وإيماني أضاء الكون والزمان الحمد لله كما إليك بجلال وجهك وبعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحابي اجمعين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين زيستا سوا كذا خلاص كذا عز وجل الله تبارك وتعالى انك نعم المريس باس نادى بني قصنيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعم تشلوه بвороцу сте негое другове I sve one koji svijede u dobro dosudnjih dana. Dragama vraću, s vama alikum wa rahmatullahi wa veratatuhu. Mene je veliko zadovoljstvo što danas sa vama nalazim ovdje i što nas ništa nije sakupilo osim ta najjača veza a to je islam i iman i to islamsko vrastu. Tema moga večrasnijeg izlaganja će biti, ako bol da, govor o osobi koja će zadnja uči u dženete i za koje će biti zatvorena dženetska vrata i postoje čega nema više ulaska u dženete. Moramo da svatimo da ovo nije nikakva pohvala, čak više ukazuje na to, da je insan činio mnoštvo grijeha i da je toliko niske ambicije da je ta osoba koja će zadnja ući za koju će biti zatvora džanetska vrata i to je osoba koja će imati najnižji stepen u džanetu. Poslanik Muhammed s.a.v u mnoštvo vredostojni hadisa opisao način ulaska ovog insana u džennet. I mnoštvo mu hadisa ove hadise od koje kako svakako najvažniji Buhar i muslim. I poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nakon što je pojasnio da će vjernici vidjeti svoga gospodara na sudjem danu, I da će oni koji su slijedili, oni koji su obožavali nešto mimo Allaha, te da će slijediti sva ta božanstva na sudnjem danu. I nakon što je pojasnio način pelaska ljudi preko Sirat Čuprije, s ono njihovim dijelima, pojasnio je prelazak ovog insana preko Sirat Čuprije. Pa tako kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zanji čovjek će ući u džennet, ići će naravno preko sirat Čuplje, pa kaže jemši mervetan, wa jakbu mervetan, wa tasfahu naru mervetan. Ja ću boda ove ovaj riječi svakako, međutim pokušajte zajedno sa mnom da živite ove ovaj riječi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji ne govori po svome hiru, već je to objeva gospodara svih svjetova. I nema sumnje u to, da će se to tako desiti. Što znači da će taj čovjek, kada gude išao preko siraču prije, ići će jedan e, period normalno. A onda će pasti na svoje lice. Pa će ga onda udariti vatra džehennemska, jer, kako vi znate, ispolj serata je džehrenemska vatra. I, kad ga udari džehrenemska vatra, obojit obojčemu lice u crno i, naravno, ostaćemo tragovi te vatre na licu. I tako će se dešavati. Ide je dampu normalnu, pa pada na svoje lice, pa ga udari vatra i obojimo, obojimo lice i ostavi tragove na tom licu. I tako će hoditi, sve dok ne prejeđe Sirat Čuprije. I kada je pređe, okrenče se, prema Sirat Čuprije, naravn, krema vatri pačerijeti, tebarek alledi neđani mink, ka neka uzvješen i plemenit onaj koji me spasi o tebe. Zaista je Allah djele djalaluhum, Dao nešto što nije dao nikome od onih koji su došli prvi znači narodi i onih koji će doći. Znači, za njega je uspjeh kada je prešao preko sirat čuprije. Da li mi možda ovo razmišljamo o tom prelazku ili da li, što je možda važnije, da li se pripremamo za taj prelazak. I još što je možda važnije što kaže ovaj insan. Allah džuše şuan u nešto što nikom nije dao od prijašnji narodi oni koji će doći iako on ne zna da su prijenega prošle poslanici i šehidi iskene osobe i tako dalje koji su znači borili od njega i koji su ušli u džennet i uzili svoje stepene. To će on saznati kada dođe ako bude kasnije tamo što ćemo pojasniti. Za njega je to velika blagodat. Da bi na nadolazjeći dio hadisa moramo se vratiti hadisima poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve u kojima pojaškava žestinu jehenninske vatre pa kaže na rukum džuz'u min sebe'ine džuz'a min nari jehennem kaže vaša vatra, odnosno dunjavčka vatra je jedan dio o sedamdeset dijelova djehennemske vatre. I u drugom hadisu je rekao da je djehennemska znači vatra jača od dunjaličke vatre za šedeset i puta i svaki taj dio djehennemske vatre je iste znači vreline i užarenosti kao dunjalička vatra. I kada tumači uvaženi Ali Erkortovi kaže kada bi znači sve vafe na dunjaluku sakupili i sve kada bi sakupili što se nalazi na dunjaluku i to zaparili to bi bio taj jedan dio i kaže dalje poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam nakon što Allah djelešanuhu završi presudu između njegovi robova i nakon što stanu nisi dženeta uju dženet a stanovnici džehennema uđu u džehennem, ta osoba staće između džennete džehennema. Jer ga njegova djela nisu učinili da uđe u dženne sa tim ljudima. Čak više bit sa svojim ljicem okrenut prema džehennemskoj vatri. I neće imati mogućnosti da se okrenu u tijih vatri. I zato smo ovdje spomenuli hadisa poslanika Muhammeda sada Allahu alihi wasallam, koju kazuju na žestinu džehennemske vatre, zašto? Zato što taj čovjek stoji spet te vatre. I što je gori, sa licem prema toj vatri Ne lijeđa, možda bi bilo, možda bi bilo blažije. I što je gori, nema mogućnosti da se okreni. Nakon toga zamolit će onoga učime rukama i džennet i džahnem. Pa ćemo rabbi srif u veđhi alinar. Kaže gospodar moj udalji moje lice ili da kažemo čitavog mene od vatre je što kaže kašedani rihuha u aharakani dekauha kaže gospodaro moj udali me od ove vatre, zaista je me ta džahannamska vatra radi svoje žestine i sa svojim plamenom me je spržila i isto tako nježin dim je ušao u nos, u usta i dovelu me do histerije Ona me otprovala, uznemiruje me i samo što me nije uništila. Ti kaži, islamski učenjaci, kaže ovaj riječi ukazuju da je njegovo lice i njegov oblik izminjen. Naravno, Allah, te ava ta'ala, koji je najmilostiviji, koji ne škrtari prema svojim robovima. Jer je jedna njegovih imena Šakur. Međutim, ovo ne ukazuje da čovjek ne radi. Riječe mu O, sine Adamov, ukoliko ti ja ovo uradim, a to je da te udalim od vatre, da li ćeš ti tražiti nešto drugo sve toga? toga Naravno koji svaki insan i koji svaki mi se govori o vrstima ljude koji smo mi ti. Jer ne smijemo da mislimo da govorimo o nekom drvom. Pa će reći naravno gospodar samo mi daj ovo i neću ti prašiti drugo i davat Allahu Đelešanu obećanja i obećanja. Nakon toga, Allah tabaraka wa ta'ala i svoje velike mudrosti uzdignit će mu drvo i pored njega voda. Čovjek bio kod te džahnemske vatre, tako kako. Sigurno da je žernio. Sigurno da je poželio hlada. Ja bađu zašao mi svoje mudrosti i radi što hoće. Ne biva pitan za svoja dijela, dok mi bivamo pitan, uzikljenit ćemo jedno drvo i pored njega vode. Da bi opet shvatili, znači, osjećaje ovog insana, da se vratimo u šta će biti pice stanovnika džehennema, odnosno dženneta, i isto tako kaka će biti hladobina. Pa kaj islamsko čenijalci, piče stanovnika vatre je uzavrela voda, hamin. I isto tako ono što izlazi iz spornje organa žena bludnica. I ono što smrdi i što je najgore od koža i mesa kafira, odnosno stanovnika džahenema. To je njihova piće. Dok naravno, kod stanovnika dženneta je voda koja je azb, znači koja je pitka, koja je ukusna. I tom se insanu pojavi izvor. Allah stanovnika jehennema, kako je došao u Sura Bakja, i kaže njihovo hladje, od dima koji je uzabrao A što ti je drva u džennetu? Nihovo deblo dola od zlata i srebra. I njova je glava toliko dug da jedan dobar jahač za 100 godina treba da to prijeđe, ali čak opreći. Isto tako kad je došao jedan pustinjak kod poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da ga upita za stalo u džennetu. Jer je drugo ima poslanika sallallahu alaihi ve sellem u bilo zabranio da pitaju poslanika sallallahu alaihi ve sellem i straha da im se nešto propiše, a neće biti u mogućnosti da izvrši. Pa tako kada bi došli ovi pustinjaci koji su inače poznati bili da pitaju, da su otven tako, Drugoj poslaniče, svala vam se iskupili za njim i radovali se to. Pa je došao poslaniče, pa je došao poslaniče, pa je došao, kaže poslaniče, Salasa, napol, ono, baš pustnjak, kaže o Boži poslaniče, kaže nisam mogo da zamislim da će u dženetu biti stablo koje će znamiravati ono koji bude iza znači, vlasnik tog stabla, a to je sidr ili sidr onako da kaže možda kada jedni prebode ga otos ili možda najbliži je grača koja ima bodlje. Pa mu je rekao poslanik Muhammed koji svakako pozne najbolje Koran pa kaže što je rekao Allah džaršanu da nije rekao fi sidrim mahdud za Allah džaršanu kada nije bodlje tok stabla znači da kažemo skinio im i učinio da se na svakom mjestu gdje bodlje pojavi se plod. I ne samo to. Iz svakog toga ploda izlaći će 72 vrste hrane gdje svaka ta vrsta neseći drugoj. I samo da joj dodamo da ista znači piće stanovnika džehemena kada se napiju i strgaće im je u uneticu. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا I on će biti pojeni uzavralom vodom فَقَتَّعْمْ عَمَهُ I ona će im pocijepati, razrethati njihovu umvicu. Da se sad vratimo čovjeku koji je tema ovog hadisa. I kada se pojavi, znači, ispred njega takvu I voda pored tog drveta, stablo, dženesko, voda dženneska, odbeće o gospodaru svih svjetova da neće više pitati i da imamo još više obaveze. Kako dolazi drugim predama, tajem će vrijeme šutjeti, razmišljeni. Dešava se u njemu neka vrsta borbe, da da se predržava obećanja koje je dao Allaho Đeršanu, ili da ga opet Pa će se odučiti, pa će reti, Gospod Hrvomoj. Približi me kod tog stabla, da se nasrađujem njegovim radom i da pijem njegovu vodu. Pa će mi Allaho Đeršanu reti, o sine Adamov, zaista mnogo krši svoje objećanja, to nis mi dao objećanja da nećeš. Pa će reći gospodaru moj, nemoj me, kaže, učiniti najnesrećnijim tvojim stvorenjem. I Allah Đeršanu će ga ostaviti i on će biti pod značitim stablom, nasladjeva se tim hladom i piće tu vodu koliko Allah Đeršanu od tjedne. I opet će Allah Đeršanu svoje mudrosti, da mu uzdigne drugo drvo, istu vodu koja je bolje od prvog drveta i bolje od prve vode. I opet znači čuti. I opet ta borba. Hoće pitati, neće pitati. Da, da prekrši. Pa će opet rijeti. Rab bi ni minha. Kaže približi me tom stablu da se nastađujem njenim hladom, da pijem tu vodu. Pa će ga opet Allah te barako je tala posjetiti na njegove ugovore, i on će opet riječi, neću še tražiti samo ovo i opet će ga nemoj da me učiniš najnesretniji tvojim svojenjem. I opet će Allah Žešano približiti tom brudu i on će se tude naslađivati e, vodom, isto tako hladom, koga Allah Žešano htjeti. Međutim, da li se ovdje završava, Ako možemo reči priča o ovog čoveka ili ne. Ne završava se. Allah te vlada ta'ala i svoje opet mudrosti. Uzimit će mu stablo, isto tako pored njega voda. Gdje? Kod vrata ađeneta. I opet kaže, To stablo je bolje od ona prija dva stabla. I opet ćeš utjeti. I opet. Da li da prekrši sve ugovor, da pita poslanitka sallallahu alaihi sallam, da približi kod tog staba, jer je sad već kod vrata dženeta. Pa ću opet reći gospodaru moj, približi me kod tog da sjedim u njegovom hladu, se da tako i stopnju Pa će ga Allah tabarak avtala posjetiti na njegove obećanja, pa ću opet reći nemoj da me učiniš najnesretniji stvorinje. I onda će ga ono približi, do vrata dženeta. Kaže kada kod vrata džerneta naravno da će čuti glasove stalnika džerneta. Sada se mi zamislimo, recimo mi stojima vratima i tamo ljudi unutra smiju se da se lesu. Sjede na sjederke mene prema drugim okrenuti, piju alkohol koji ne pomoćuje razum. Rijeka, mašala, od mlijeka, od meda, kurije. Za njoj miska, za prana, kuće, maša. Šta sada? Da li opet se običanja? Ili uči naslađiva se tim? Allahum tabaraka wa ta'ala, blagodatima. Da će rijeći, gospodar moj uvedim u džanetu. Ali opet, Allah tabaraka wa ta'ala posjeti na njehu običanja. Znači, e opet reći, mo da budem Najne sve čini Pa će Allah tabaraka vatara riti. O sinu Adamu, šta je to da ti ja dadnem i da više ne pitaš? Da li se zadovoljam da ti danem dunjanuk i sa još, još jedan dunjanuk? Ili u drugoj predaji? jer da ti dadnem vlast jednog vladara na Dunyankom pa će reći zadovoljan gospodar zadovoljan kako on će biti zadovoljan je narva te da tajsin sam nije ni imao Dunyanka je bio sigurno obražao u grijsima selem graži imače Dunyank i još jedan pukal dunjaluk i biće još Znači za toga što će mu rediti Allah tabarak wa ta'ala ili mu kaže evo da ću ti sad ja vlas jednog vladara na dunjalku. Pa kaže zadovoljeno. Pa će mu Allah je šam'hu da ti danem još jedan put, isto tako, znači vlas ovog vladara na dunjalku. Još put, još jedan put, još jedan put, još jedan put, Kada je peti puta, on čeri ma zadovoljno sam dostajem. Znači zadovoljno sam pet puta, znači dostajem. I kad islamski učenjaci Znači, govore o ovom, kako znači mu je rekao dunjalko, isto tako, njim, još jedan put, isto je vam rekao, znači pet puta, kažu da ni jedan vladar na dunjalku ne može da vlada čita im dunjalko, nego jedan dio, i vlada taj pet djeva, će to dođe do naluk. Isto tako, znači, kada je poslije mogućnost da me Allah tabaraka wa ta'ala dao u početku dunjalko, pa vam rekao, evo još jedan put, i tako mu davao, dok se znači nije upotpuno. Kada je, kada zadovoljan sam rećem Allah tabarak vata'ala, uđi u džennet i tebi pripada deset puta kao dunjaluk. Ako je kod tebe toliko znači vrijedan dunjaluk, evo da će ti vlasnik dunjaluka deset puta. Jer on kod Allah tabarak vata'ala da vrijedi kao krilo jednog komarca ne bi Allah Tobarakallahu ta'ala na polju kafira. Mačak znači, priđi do ja znači. mu pokazuje koliko vredi taj đanjak. Naravno ovo ne ukazuje niti poziva da se ne radi, da se ne stiče đanjak onu koju je isto za povodili. I nakon toga, kak vam Allah tabarek wa ta'ala, to uđi u dženneti, tebi pripada dunjalu, ki deset puta kao dunjalu, rećemo, zar se ti smijavaš sa mnom, a ti si gospodar svijh svijetov, il ti si vladar. A te stazio min, venta, rabbu l'alemi. Kako se ti smijavaš, Sa mnoma ti gospodar svih svjetova i ti si vladar. Rećemo Allah tabaraka wa ta'ala ja se ne smijavam sa tobom međutim zaista sam ja u mogućnosti da uradim ono što ja hoću. Mogućnosti sam da ti danem dunjavog i deset puta, mogućnost da to uvedim budžernet, sve to vlasništvo i sveto kraljevina, Allaha tebara, rekao ta'ala. I znači vičanac kada govori i komentariš ove riječi kad rekao zar se ismijavaš sa mnom ili zar se eh, o, a ti gospodar svih svjetova i ti si vladan, kažu to je rekao zbog toga što toliko je toliko bio znači radosti. Isto kao onaj čovjek i onaj hadis kojima sigurno poznat kad je znači krenuo sa svojom Jahalicom iz svojnom istu, što je trebalo hrane pići, kada se izgubio, po šta je rekao? Kada nam došla i kada je bilo tijel domri, rekao je Ente abdi, znači oba sam vađala, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar, tako joj je, je rekao. Ili kažu, kao da je htjeo da kaže, pa ja sam čita ovo vrijeme, znači prekidao te svoje obećanja, I zar me sada želi samo da pobudiš želju u meni u, u, u, za dženeta nešto akako uđi? Sam, e, znači, nisam se pridržao svoje uvećanja. Međutim, ova, te Barak je tako kako rekao, niti priliči njemu, da si smijela svoje robova reći, uđi, tebi pripada Dunjanog i se puta kao Dunjanog. I taj će se u dženet. I kada dođe u dženet, kaže, učinit se da je puno. Jer ja, ljudi su ušli. Jer ja, on taj zadnji koji će ući u džanet, iza koga će je da otvoriti džanetska vrata. Ušli poslanici, ušli šehidi, ušli iskane robovi. Allah robovi ušli šehidi. Švako uzi u svoje mjesto. I on će to Allahu te bara wa ta'ala, kada bude slavo, idi. Pa će on govoriti rekao, gospodaru moj, ona je puna, puna džanet. Pa će li opet, pa će se vrati tako, pa će li, gospodaru moj, ljudi su uzeli sva mjesta, I uzeli su ono što se ti pripremio za njihad. Gužba. Ljudi ušli svakopit za svoje što je radio. Pa ćemo rjeti džennet, te pripavljaju nalog i deset puta kao tako. I kada uđe konačno u, dnjav, u džennet, i kada se zatvori zadnjega vrata, ne završava se milos Allaha džele dželaduhom. Pa ćemo rjeti, poželi da u šestog jeliš imačeš kao duniao gde se puta đnaku đemetum ili kao p puta vlast jednogland do jednog vladara poželi nešto. i šta bi taj znači in samo go nešto da bozna poželi osim ono što zna znači u čemu je živio ne može sada traži nešto bozna pa će re po čovog po čovog po čovog tako ne znaš Ne znam više šta bi. Pa ćemo onda Allah tabara kvatara reći. A da li želiš ovo? E, jesi to to. Da li želiš ovo? Jesi tu I tako će Allah, neće prestajati da ga nas pominje šta želi. Sve tako, tako, tako, tako. Dok više nema ništa, znači, u glavi njegova. Znači, nema više ništa da kaže, pa hoću i to. Pa ćemo reći te barekuta Tebi pripada to i 10 puta to što si poželijo i ono što ti najviše voliš. I sa ovim se završava, znači, pišao čovjeka. Među tim e i govor, znači, koji potpun ovaj hadis Musa je upitao Allaha tabarak ava ta'ala kako to posla, prenosi poslanicu Muhammed sallallahu alaihi o čovjeku koji će imati najniži stepen u dženetu i to je ovaj čovjek su mi priježeli. Međutim, mi se zadovolio sati. Jer naravno da su Božji poslanici i njegove vesici najbolja stvorenja. I imali su najveće ambicije. Pa je ga upitao Posljed toga, znači kada je bio baviješten, koji je čovjek koji će znači zadnji ući i koji će ima najniži stepinu, pitao a koja je to čovjek ili koja je to skupina koja će imati najveći stepin u dženetu? I taj ga Allah tabarak wa ta'ala uboznati sa tom skupinom. هما لله تبارك وتعالى ان شاء الله بودي من النهار كو الله جل شانه هو ناشر جوه راموس عليه السلام. كاجي اولئك الذين اردت. خلقت كرامتهم بيدي وختمت عليها. كاجيتوسوني. كويس اميا او دابروز السبع na ne svaki, nego Allah te baraka wa ta'ala odabrao za sebe. I kaže nihovu počast ja sam stvorio sa svojom rukom. A to je sigurno vrijednost kad Allah te baraka wa ta'ala onako kako priliči njemu to sigurno ne liči ni sliči ljudima Svoj meru Hokum stvorio njegovu počasť i kaže khatam tu aliha ja sam je zapečatio što znači da ta keramet neće se kod nje dešavati mijenjanje Allah tbarak je zapečatio i on je dovodam garant I tada je pojasnio šta ime Allah tbarak va taala u džemetu i kaže Nije oko vidjelo, niti oko, niti uho čulo. to niti je to naum palo na razum ljudi. Da će on Allah te barek što je pripremio ti ljudima. I e, onu sačinit će će i počastiti. Nije znači oko luškovidjelo. Niti je uho luško čulo. Niti ovo što može da naumpane na jedan ljuski um. I kaže, potvrda za to je, kao kaže poslanih Muhammed sallallahu aleyhi sallam, kuranski ajati riječi gospodara Tabaraka wa ta'ala u suri sejde, vela ta'ala mu nefsu kaže, znati duša ma uhvijet lehum min kurati ajih. Kaj neće znati duša, on misli se na insana, ono što im je znači, e, pripremljeno, oskriveni, blagodati i naslada. Ibn Nesud, kada prednosi u hadisu, kaže, jer određeni ljudi kada je rečeno u prednom hadisu, Bešer, to se znači misli na ljude, kaže ne, ne da nekode pomislio znači Samo nije, ne može da naupane na ruski omne, nego može na om meleka, pa kaže ne, to ne može da zna niti, najbliži melek Allahu te barakva ta'ala niti iza sanih poslanik. Znači niko, ninači om ne mere naupast ono što Allah je štanu pripremio, za će počastiti te robove. E, to je toliko za ga zaista ovaj hadis ili grupa ova hadisa su puni povuka i ibreta i dersova. I, I ja zaista ne bih želio da vam to namećem on za sebi za pravo ili nešto već drugu praznostovom hadisu poslanika Muhammeada sallallahu alaihi wa sallam. I narušto u tom kontekstu, da li biti kao ta osoba koja će biti za njih zatvoren dženevska vrata <coughs> i koja će ući na taj način ili ako god da budemo o ti ljudi koji će Allah, Tebarek, Ta'ala, izabrati za sebe i ćuće počas stvor sa svojom rukom koju će zapečatiti أقولكم يا حالة الصخر اللي ورا كو كو الصخر هنا الرحيم